Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu, cu o prefață de Ovidiu Crohmălnicianu. Editura pentru stat, literatură și artă, 1960. Citește Elena Mocioiu Camil Petrescu este unul din scriitorii care au contribuit într-o măsură hotărâtoare la formarea romanului românesc modern, Întâlnim și la el acea familiaritate cu mediul urban, acea degajare în descripția lui, absentă la scriitorii aflați fie și în parte, sub influențe semănătoriste sau poporaniste. Ca și Hortensia Papadat-Bengescu, el îmbină fără nicio greutate literatura de creație cu literatura de analiză. Camil Petrescu e un scritor cu o foarte dezvoltată conștiință artistică, un creator lucid înclinat spre teoretizare. Literatura lui are un caracter mult mai pronunțat de experiență spirituală, o mult mai mare acuitate problematică. Cu toate că își alege deliberat ca obiect principal viața intelectuală, opera lui Camil Petrescu îmbrățișează o arie socială care depășește sensibil sfera aceasta specială de preocupări. Ultima noapte de dragoste intră în miezul dramei războiului patului procust al aservirii intelectualului de către societatea capitalistă și critica merge mai adânc. Camil Petrescu sfârșie cu o cutezanță rară, rând pe rând, vălurile care acoperă raporturile reale între intelectual și lumea burgheză. În sfârșit, tendința de a căuta forme noi de expresie romanului e iarăși la el, mai afirmată ca la alți prozatori români dintre cele două războaie. Ca romancier, Camil Petrescu se face însă cunoscut abia în 1930, când apare Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Până la această dată se afirmase doar ca poet și dramaturg, consacrându-și pe rând o parte din activitatea literară fiecărui gen, scriind versuri, cum explica el însuși, la vârsta stărilor lirice, trecând la teatru în faza contactului cu viața prin acțiune și la roman numai în etapa acumulării unei suficiente experiențe omenești. Oricât de variat ar părea la prima vedere, opera lui Camil Petrescu prezintă însă o excepțională unitate sub raportul problematicii al spiritului polemic în care e scrisă și al facturii artistice. Cele două romane, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, și patului Procust, au ca eroi principali doi intelectuali. Lucrul în sine nu e nou pentru că și Manuil, și Dan, și Niculae Manea, și Apostol Bologa, și Titu Herdelea, și Radu Comșa, și Nori Feminista, personaje cu un anumit relief în romanul românesc, sunt intelectuali. Dar intelectualitatea pentru ei este mai mult o profesiune decât o rațiune de existență, așa cum apare la eroi lui Camil Petrescu. Niciunul dintre scriitorii noștri n-a mizat mai mult ca el pe rosturile speciale, unice, ale intelectualului în viață. Niciunul n-a constatat mai lucit ca el mizeria la care îl reducea societatea burgheză. Niciunul n-a nutrit însă atâtea iluzii false că muncitorul intelectual, Poate el singur să se elibereze de sub tirania lumii capitaliste. Unitatea polemică a operei lui Camil Petrescu o încercare a febrila autorului de a epuiza într-o bună parte a existenței sale individuale toate răzrătirile, iluziile și dezamăgirile intelectualului care se încăpățânează să nu fie decât intelectual și ține să ducă lupta împotriva ordinei ostile din jur numai în această calitate. Încă de pe când scotea săptămâna muncii intelectuale, 1924, scriitorul ajunsese la o serie de concluzii asupra vieții sociale. Resimțind într-o experiență proprie, mai acut ca oricare altul condiția mizeriei și a aservirii, la care lumea capitalistă îl condamnă pe intelectual, muncise din greu ca să-și termine studiile, suferise ororile unui război purtat pentru îmbogățirea claselor stăpânitoare, pusese obligat, așa cum reiese din jurnalul său, să recurgă la cele mai penibile expediente pentru a putea lucra ce voia, întâmpinase ca artist rezistența obtuză a spiritului burghez, Camil Petrescu respingea ordinea plutocratică de care se lovise. Scriitorul nu-și făcea iluzii asupra democrației burgheze în care vedea o dictatură de clasă. Printr-un privilegiu recunoscut de Constituție și încurajat de tron, Arăta în săptămâna muncii intelectuale, burghezimea capitalistă împreună cu marii proprietari devin stăpânitorii țării. Ei dispun de averea statului, din care pot face concesiuni, iar prin aceasta constituie o clasă tot atât de puternică și luxurioasă ca a patricienii Veneției. Camil Petrescu nu-și făcea iluzii nici asupra soartei rezervate muncitorilor intelectuali în această lume. Pentru a căpăta o pâine, observă el, aceștia sunt siliți să se declare, cel puțin, neutri. Este vizibil în radicalismul critic al lui Camil Petrescu influența ideologică a proletariatului revoluționar. În săptămâna muncii intelectuale, scriitorul cerea exproprierea îmbogățiților de război, adăugând, aceasta nu o va face niciodată nesilit un guvern burghez. Ziarul recomanda chiar intelectualității să ia exemplu de la clasa muncitoare care, prin organizare, își impune necontenit voința în ceea ce privește condițiunile de salarizare și repaus. Cu toată luciditatea ei, această poziție mai păstra o gravă iluzie. Camil Petrescu își închipuia că intelectualitatea alcătuiește o clasă și că ea e chemată să conducă lupta pentru răsturnarea orânduirii burgheze și edificarea unei noi ordini sociale. Scriitorul făcea apel la Asociația Generală a Medicilor, Asociația Generală a Inginerilor, Sindicatul Presei, Asociația Generală a Presei, Asociația Corpului Didactic, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, Uniunea Generală a Avocaților, Societatea Farmaciștilor și a Droghiștilor, Sindicatul Artelor Frumoase, Sindicatul Artelor Dramatice, Societatea Scriitorilor Români, Societatea Autorilor Dramatici, îndemnându-le să se unească într-o puternică și vastă confederație a muncii intelectuale, și sperând că astfel multe probleme ar găsi dezlegarea imediată spre binele țării românești. Sublinia de asemenea cu tărie necesitatea unei organizări independente. Lucrătorii manuali, scria Camil Petrescu, pornesc de la ideea de clasă, țărănimea o afirmă, burghezia o practică. Numai unii mici intelectuali vor să sugă de la oistreine. Săptămâna muncii intelectuale În locul democrației, el propunea neocrația, adică o organizație socială condusă de cei care lucrează cu mintea și având deci structura republicii platoniciene. Desigur că asemenea idei trădează o necunoaștere a fenomenelor economice-sociale și a mecanismului luptei de clasă, Lucrurile sunt aici privite încă într-un spirit idealist. Intelectualitatea nu alcătuiește o clasă, ci o categorie socială. Cunoștințele ei nu-i definesc poziția. Un intelectual poate fi foarte bine și exploatat și exploatator și exponent al claselor stăpânitoare și al celor oprimate. Confederația pe care o preconiza Camil Petrescu, ca și întreaga lui acțiune, era lipsită astfel de o bază reală. Mai mult, intelectualitatea societăților împărțite în clase se recrutează de cele mai multe ori din rândul păturilor avute, care au singure posibilitatea în condițiile respective să-și însușească o cultură serioasă, de aceea, intelectualitatea nu poate fi, spre deosebire de proletariat, o forță socială consecvent revoluționară, numeroase fire legându-o încă de clasele stăpânitoare. Neocrația nu pleacă apoi de la abolirea exploatării omului de către om, ci presupune o abstractă și utopică organizare a societății în modul cel mai rațional cu putință. Intelectualul nu poate avea un rol revoluționar decât atunci când se alătură luptei proletariatului pentru lichidarea oricărei alienări omenești și adevărata lui eliberare nu i-o poate aduce decât victoria acestuia. Ideea unei acțiuni separate, pe lângă că n-are nicio șansă de succes, constituie o diversiune primejdioasă care, în ultimă instanță, servește burgheziei pentru că opune interesele intelectualității, intereselor tuturor exploataților și asupriților. Camil Petrescu însuși și-a dat oarecum seama încă din 1942 de caracterul utopic al teoriilor sale neocratice. Aș știu că intelectualii profesioniști nu există, observă el cu amărăciune. Socotisem că exercițiul unei cariere calificate, că posesia unei diplome de liberă practică profesională, mă lipsește pe deținător cu ceva din orgoliul intelectualității însăși. Refuzasem în adins pe intelectual pur și simplu. Speram într-o anumită virtute a diplomei, căci pentru specia de intelectual pur, Liber, diletant, nu aveam decât dispreț. Între intelectualul profesionist și intelectualul histrion, am preferat pe cel profesionist. Aici a fost o greșeală, căci nu e nicio deosebire între ei. Versatil e și cel aplicat și cel leneș. Într-o altă notație își extindând doiala chiar asupra aspectului teoretic al chestiunii. Mai târziu, înlocuind solidaritatea intelectualilor cu o neocrație emancipată în filozofie, îndreptarea nu a fost prea mare. Patronajul dialecticii, ferind doctrina de impuritatea individului, o ridică în slăvile inoperante ale subiectivismului etico-estetic. După eliberare, drama istorică Bălcescu și trilogia Un om între oameni, oglindesc sub influența ideologică a clasei muncitoare un punct de vedere radical schimbat. Camil Petrescu polemizează în aceste lucrări cu veleitățile autonomiste ale intelectualului și pledează pentru ideea emancipării lui pe calea luptei revoluționare a maselor. Dacă avem de-a face aici cu concluziile fericite ale unui lung proces de conștiință, nu e mai puțin adevărat că spiritul lui Camil Petrescu poartă urmele experienței amintite și că ele se reflectă deosebit de viu în opera sa dinainte de eliberare. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, reprezintă un moment al acestui proces de clarificare treptată a autorului. Ca întreaga lui operă, romanul este dominat de sentimentul că societatea burgheză, incapabilă să prețuiască valorile spirituale, îl supune pe intelectual unei acțiuni de umilire continuă și până la urmă îl strivește cu nepăsare sub călcâiul ei. Anihilarea omului de cultură nu se produce numai atunci când el nu izbutește să-și câștige existența ca în patul lui Procust, ci chiar și atunci când, printr-o întâmplare norocoasă, ca în această carte, e pus la adăpostul hărțuielilor materiale. Aparent, romanul poate crea la început impresia că se rezumă la analiza unei drame banale cauzate de sentimentul geloziei. Un student sărac se trezește peste noapte moștenitorul unei averi însemnate și își schimbă felul de viață sub înrăuirea noii sale stări. Căsnicia modestă cu o colegă blajină și îndrăcostită fanatic de el se transformă într-un menaj monden. Viața studioasă, bucuriile studențești fac loc pe nesimțite excursiilor cu automobilul, curselor de cai, petrecerilor la restaurante, seratelor cu invitați eleganți cu flirturi și cancanuri care înstrăinează pe cei doi soți unul de altul, o determină pe ea, fata blajină de la început, să-și schimbe gusturile, iar pe el, studentul inteligent și ambițios, să uite de studii și să nu mai fie preocupat decât de ideea chinuitoare că e înșelat. Notațiile psihologice au ora răfinețe, simptomele geloziei sunt urmărite în detalii la observația curentă uneori insesizabile. Cucerat de bănuieli, jupuit de viu, eroul urmărește tactica și manevrele femeii pentru a se așeza în automobil lângă un anumit partener, sedă de la acte compromițătoare de spionaj, desfășoară în incriminare o fantezie oteliană, face speculații catastrofale pe marginea oricărei reacții. Când soția, ca și rivalul său, cere la masă clătite, Gestul îi apare ca un monstruos semn al solidarității îndrăgostiților. Exclamațiile nevestei în fața unui pridvor pitoresc și se par un mod de de manifestare a fericirii de a se afla în prezența celuilalt. Un moment de absență îi trezește în minte imagini infernale. În răsucirile acestea chinuitoare există, fără îndoială, o hipertrofie a sensibilității proprie tuturor eroilor lui Camil Petrescu. Orice suferință este înregistrată de ei la puterea A10 a 10 Orice suferință morală se transformă pentru și într-o durere fizică acută. Zăceam așa vreme după vreme ca un bolnav de tifos. Tot ce era în mine căpătase o viață exasperantă, ca și când un virus puternic rupsesese țesăturile abia refăcute, îmgonea sângele din organ în organ și îl izbea în creier. Amintirea acestei încrederi îmi provoca greață de mi se strâmbau buzele, notează Ștefan Gheorghidiu. Suferința personală ia în ochii eroului și ai autorului proporțiile unui cataclism, Amploarea unor evenimente mai însemnate decât războaiele pentru cucerirea Chinei, decât șirurile de dinastii egiptene, decât ciocnirile de aștri în necuprins. Febrilitatea confesiunii trădează desnădejdea omului în preajma unui deznodământ fatal. Era în sufletul meu un peisaj nou, ca ajungerea trenului într-o stație de ognă. Parcă tot sufletul plecase spre capătul lumii. Cred că mi-a văzut în ochi priveliși de moarte ca peisajele lunare. Era în mine, orb, un îndemn de moarte. Analiza stărilor sufletești prin care trecea eroul relevă însă aspecte care depășesc cu mult semnificațiile unei simple istorii sentimentale. Pe măsură ce înaintează lectura, se vedește faptul că prin tot ce povestește, autorul realizează practic o adevărată monografie a geloziei. Dar drama amoroasă prezentată implică și o dramă socială profundă. În reacțiile cele mai intime există ecoul unor condiții de viață, și este extrem de interesant de urmărit, felul în care aceste condiții își găsesc prelungiri până în trăsăturile sufetești cele mai intime ale personajelor. Gelozia eroului nu mai este numai o automacerare chinuitoare întreținută de incertitudinea situației lui sentimentale. O cercetare obiectivă a comportării eroului descoperă o suferință cauzată nu atât de înstrăinarea femei iubite, cât de revolta orgoliului rănit. Toți eroii lui Camil Petrescu trăiesc de altfel sub semnul unui nemăsurat orgoliu și Ștefan Gheorghe nu face excepție de la această regulă. Pe soția sa o iubește la început din milă. Este mândru că iadula de o fată atât de râfnită este flatat de bucuria cu care se simte urmărit de prezența nevestei, serioasă și cu minte, ca un cățeluș. Dizolvarea personalității soției o privește ca pe o frandă meritată. Admirația colegilor de seminar îi gâdila vanitatea și deci succesele mondene îl lasă rece, ține totuși să consemneze. Treceam printre studenții bine. Eroul nu se îndoiește că ar putea să cucerească orice femeie cu puțină străduință. Desigur, este aici un amestec de ușoară, megalomanie și de candoare. Dar orgolul acesta nu e o simplă scădere de caracter. E mai ales o reacție în fața unui mediu ostil, trivial, trufat și ignorant, un fel de dispreț al eroului față de o lume în care valorile autentice nu au preț, un fel de invidie care își caută compensații. De aceea, Gheorghidiu pare că suferă în primul rând nu pentru că a fost înlocuit în inima femeii iubite, ci pentru că i-a fost preferat un individ stupid și găunos, un fel de fluture de noapte, un flecar caraghos și pomădat. Eroul se simte pălmuit nu atât de dragostea soției sale pentru altcineva, cât de spectacolul la care ea se dă spre a capta atenția unui Don Juan bucureștean. În aceste condiții, orgoliul devine o ultima armă defensivă, o reacție a organismului pregătit să secrete pentru a se apăra anticorpii necesari. Gesturile care decurg de aici au uneori în ele ceva pueril par făcute numai pentru ochii lumii, împrumută un aer umilitor de artificialitate. În atitudinea eroilor intervine un procent de teatralism suspect care frizează, odată cu tragicul ridicului. Ștefan Gheorghitiu își pune în scenă propria prăbușire ca să nu se creadă că suferă, organizează escapade amoroase publice cu cocote ortografice, își calculează aparițiile în restaurante ca un general desfășurările de trupe, scrie soției bilețele pe un ton exagerat de tandru pentru ca ea să ia totul drept o galanterie fără acoperire. Gheorghe Diu luptă să nu se vadă că suferă, pentru că suferința aceasta, cauzată de motive atât de triviale, îl face să se simtă de zece ori mai nenorocit. Mira o silă imensă de mine de parcă aș i-a avut păduchi și orice aluzie la această suferință mi se părea o infamie. În asemenea condiții, orgoliul eroului devină o ultimă revanșă de rizorie, slabă, pe care izbutește să și-o acorde pentru toate umilințele îndurate. În genuncheați, striviți, eroiul lui Camil Petrescu se feresc cu disperare să inspire milă. Drama geloziei capătă aici o acuitate neobișnuită datorită faptului că eroul ei este un intelectual. El se autoobservă tot timpul cu o înspemântătoare luciditate, constatând neputincios că trăiește într-o lume în care impulsurile sentimentale nu ascultă de rațiune și, deci, că el însuși e o victimă a acestei lumi, de vreme ce nu poate trăi așa cum s-ar cuveni. Ca în majoritatea zdrobitoare a lucrărilor lui Camil Petrescu și în ultima noapte de dragoste, furnizează eroilor romancierului, însetați de absolut și de puritate, una din cele mai dureroase ciocniri cu realitățile exterioare. Acuzația de misoginism adusă scriitorului de George Călinescu este fără îndoială nemotivată, dar, cu câteva excepții, este caracteristică pentru autorul actului venețian, perseverența cu care face din femeia iubită un obiectiv nevrednic de cult. Și în suflete tare, și în mioara, și în patul lui procust, ca și aici, pe planurile deosebite, în forme deosebite, femeia este ultima și cea mai cumplită decepție. Orgolioasă ca Ioana, vulgară ca Emilia, superficială ca Mioara, frivolă ca Ella, ea reprezintă ultimul văl de iluzii sfâșiate, ultima nădejde de fericire prăbușită. Stăruința cu care Camil Petrescu negrește portretul femeii nu vine însă din misoginism. Creatorul doamnei T. nu poate fi învinuit de prejudecăți incompatibile cu inteligența lui. În obstinația cu care el descoperă nevrednicia partenerelor eroilor săi, trebuie să descifrăm intenția de a înfățișa un dezastru desăvârșit, o zdrobire totală a lor în societatea burgheză. O asemenea societate, vrea să spun autorul, spulberă în mod firesc nu numai aspirațiile majore ale intelectualului, ci și cele elementari omenești. De obicei, ființa, nemeritată de iubită, concentrează sub o aparență încântătoare superficialitatea și goliciunea lumii înconjurătoare. Soția lui Ștefan Gheorghidiu trăiește la un univers sufletesc descurajant de coborât. Bucuria cu care așteaptă pateul de foie gras, exaltarea cu care participă la cursuri inaccesibile, Încruntarea cu care ascultă în padul conjugal, îmbrăcată într-o cămășuță străvezie, prelegeri despre Platon și Kant, trezesc până la urmă un sentiment de adâncă tristețe. De fapt, intenția autorului este de a sublinia lipsa totală de personalitate a eroinei. Ea este ca om, asemenii lichidului care ia forma vasului în care a fost turnat. Când își iubea bărbatul, se pasiona de filozofie. Acum, îndrăgostită de un filfizon sportiv, ascultă cu religiozitate considerații despre motoarele de automobil. Autorul descrie trădarea cu furia celui care vrea să strângă în pumni sticlă spartă, dar și cu o imensă luciditate. Nu se mai miră astfel că un microb de ciumă, care e atât de mic, poate să producă o durere atât de mare. Se privește cu obiectivitate ca un medic care ar observa care are cancer, nu încearcă să se mintă, dar, înțelegându-se, nu se disprețuiește mai puțin pentru că, văzând toate acestea, continuă să iubească. Camil Petrescu nu face din frivolitatea eroinelor sale o trăsătură specific feminină. Ușurătatea este legată de cazurile amintite de un anumit mod de viață, de stilul de existență a anumitor straturi sociale, de ideea mondenității. Între cele două războaie se pot cita la noi puțin inamici mai îndrâjiți ai mondenității, deși Camil Petrescu a debutat cu Reflecția modei. Îndrâjit este termenul exact pentru că niciodată autorul Ultimei Nopți nu a tratat mondenitatea cu dezingoltură. Existența că a elementelor parazitare n-a fost pentru el un obiect de ironie. Dezmățul, veselia celor, fără nicio grijă într-o lume plină de suferință, i-au stârnit întotdeauna scârbă. Greu aș putea să uit vreodată rădăcinile sociale ale carierei mele de trutnic într-ale scrisului, spune el. Student, solicitat de toate contradicțiile și mirajele, mă întorceam pe înserate într-o sâmbătă din mai 1916, cu obrajii încinși de invidie și dezgust, cu pumnii strânși de înfrigurare de la o bătaie de flori de la rondul al doilea de la șosea. Echipajele strălucitoare striveau sub un marș orgolios și stupid valuri de flori. Corolele erau împinse spre rigolele trotuarului, amestecate cu resturi de ziare pe care privirea ageră a tânărului de 22 de ani putea deștifra din mers, chiar la aceea titlurile știute de altfel, pe din afară, despre gigantica mocinare de la Verdun. Înțelegeam atunci, adaugă ca o concluzie scriitorul, că lumea asta nu e cea mai bună cu putință, că Leibniz nu avea dreptate. Tânărul care se întorcea zdrobit de la o bătaie de flori la șosea S-a simțit mereu pălmuit de priveliștea veseliei organizate și mereu năsetule a burghezilor îmbuibați, a socotit acest stil de viață un fel de jignire personală și a suferit ca un jupui de viu, contemplând nepăsarea voioasă a potentaților, bonomia vulgară a politicienilor, capriciile soțiilor și întreținutelor lor. Uneori ai sentimentul că eroii lui Camil Petrescu sunt pentru o clipă tentați de mondenitate și ei, că nu le e indiferent dacă trec drept persoane bine sau nu, că se simt satisfăcuți când lumea îi admiră, că ar vrea și ei să danseze tango, că invidiază oarecum ținuta degajată, stilul lustruit al snobilor. Tentația există într-adevăr, dar apare numai întreacăt și dispărând, Sporește ferocitatea cu care autorul privește asemenea preocupări. El își dă seama că oamenii educați în cultul valorilor autentice nu vor izbuti niciodată să se adapteze acestui stil de viață cu satisfacții efemere și străluciri exterioare. Mondenitatea pentru el este veselia stridentă, șirul neîntrerup de distracții care nu dau răgaz reflecției. Eroii lui, Lucizi, nu pot opta pentru inconștiență. Mondenitatea mai înseamnă, apoi, ambiguitatea morală și ea îl rănește pe autor și pe eroi săi mai dureros decât cea mai lașă trădare. Ideea de flirt îl scoate din minți pentru că îi se pare mai imorală decât adulterul. La fel, practicile amoroase ale societății moderne, ministrii cu metrese, soți care închid ochii ca să fie supuși și ei aceluiași regim de favoare, Moda garsonierilor, moda nevestelor care cutreieră birourile ministerelor, cochetând cu puternicii zilei pentru a obține rezoluții favorabile pe diverse petiții. Romancierul arată că burghezia, cu modul ei de viață, a creat un climat ostil celor mai elementare aspirații umane. Mondenitatea a transformat iubirea într-o omorâre a timpului. I-a furat adâncimea și căldura, a pulverizat-o, așezând în locul ei un cinism înghețat. Aici nu mai e vorba de fascinația pe care o exercită asupra eroilor lui Camil Petrescu jocul elelor, lor de absolut chiar și în dragoste. Societatea burgheză, arată autorul, le barează drumul, nu numai spre idealurile absolute, ci și chiar spre idealurile firești spre simpla iubire, așa cum au visat-o dintotdeauna oamenii. Dar cercul implicațiilor pe care le presupune această dramă a geloziei este cu mult mai larg. Din primul plan, cu un pronunțat caracter de roman psihologic al cărții, începe să crească treptat un alt plan, de roman social. El se conturează întâi din ambianța familială a lui Ștefan Gheorghidiu, schițând câteva portrete balzaciene. Unchiul Tache, bogat și avar, trăiește într-o casă ca o cazarmă, retras într-o odăiță, ursuz și mizantrop. Își adună rudele odată pe an de ziua lui și le oferă priveliștea unui lux prăfuit și a unei dărnicii nesperate. Nepoții nu mănâncă prea lacom ca să nu îl întristeze pe unchi și el prezidează veselia forțată a ospățului cu șalul vechi pe umeri, jugulind dintr-o farfurie cu cartofi fără sare. Vorbește rar și acru. Toți în jur, scontând moștenirea apropiată, se întreg să intre în voie. Bătrânul rămâne în moarte, capricios ca și în viață, și spre uimirea tuturor, lasă cea mai mare parte din avere nepotului care a avut cutezanța să-l înfrunte. Naie Gheorghidiu, celălalt unchi, politician versat, cunoscut peste tot pentru... Lipsa lui completă de principii și umorul verde în stare să dezmorțească cele mai rigide ședințe parlamentare, e o figură a Bucureștiului. Jovial și amabil, se arată gata însă pentru o de moștenire să se lupte prin justiție cu toată familia. Pe cel care l-a lezat vreodată în afaceri, îl urmărește până în pânzele albe și nu-l iartă decât după ce îl pune să-i servească musafirii îmbrăcat în jachetă de chelner. Unchiul Naie e tipul clasic al politicianului burghez român, veros, bonom, versatil și întotdeauna descurcăreț. Cu cantăla al Dumitale și cu Schopenhauer nu faci în afaceri nicio brânză. Asociatul lui, Lumânăraru, poartă ochelari negri de orb și umblă urma de secretarul său pretutindeni pentru ca să nu se bage de seamă că nu știe să scrie și să citească. Romancierul dă o imagine necruțătoare a corupției vieții politice în preajma primului război mondial. Mascarada patrioților și a învârtiților, a posesorilor de permise, provoacă silă. Sentimentul care se degajă este că asistăm la înșcenarea unei operete, Trenurile circulă pe Valea Prahovei cu perdele lăsate și cu geamurile vopsite, dar fortificațiile ferite de privirile vreunui spion sunt, de fapt, niște gropi de copii, din vremurile când ne împărțeam în români și turci și ne văleam urlând unii tralții. În parlament se țin ședințe pline de frenezie patriotardă, dar ministrii aranjează acasă, seara, într-un cerc de prieteni, afaceri bănoase cu viitorul inamic, furnizându-i material de război. Cu coane parfumate asaltează birourile cu cereri, ceea ce un profesor universitar nu poate obține după umilitoare audiențe, obține o actriță într-o convorbire telefonică de un minut. În trenuri, moșieri și negustori corpolenți și apoplectici stabilesc în termeni caragialești planurile iminentelor acțiuni militare. Dumneata, nu vezi cum vine planul? Și sufocându-se de patriotism, Domnule, Românie e deștepți, ce spun eu." Păi bine, domnule Predescu, atunci de ce nu intrăm?" Că eu nu cred ce susțin unii că nu suntem pregătiți." Ce pregătire, domnule?" Îl ridică ochii desperat în tavan. Ce pregătire, că mă omor cu zile." Ce să te mai pregătești? Auzi tunuri?" Bine, domnule, de asta are nevoie neamțul și franțuzul ăla că sunt crescuți în puf?" Și brusc, furibund, dumneata, știi cum e românul, domnule? a lui e baioneta, domnule. Baioneta, înțelegi, dumneata? Că o vâră până în presele, și dacă se rupe, dă cu patul armei. Uite așa, uite așa. Și lovea îndrăjit și imaginar înspre toate colțurile compartimentului, în timp ce ascultătorii îl urmăreau ferindu-se încântați. Totul trădează o imensă inconștiență de la Tribuna Parlamentului Deputații Țipă Indignați. Vă întreb de unde această prețuire exagerată, dovadă de vulgar materialism, această supravalorizare a rolului jucat de armament în România, când e știut că marile victorii se câștigă numai prin moral? În partea a doua a cărții, Planul Social, cuprinde din ce în ce mai mult și până la urmă înghite cu totul digresiunile psihologice tendația la introspecție și autodevorare. Când izbucnește măcelul pentru sublocotenentul firav care visase cândva autonomia completă față de mediul înconjurător, războiul devine singura realitate. Până acum, tânărul filozof nu fusese preocupat decât de lumea lui interioară și ceea ce se petrecea în lăuntrul ei, I se părea un lucru mai important decât toate cataclismele cosmice. Războiul, în termenii cei mai comuni, îl trezește la viață, îi deschide ochii asupra realității din jur, Până acum observase numai accesele de grosolănie ale unchiului Naie și îl iritau frivolitatea și stupiditatea claselor avute. Adevărul care îi se dezvăluie acum este incomparabil mai monstruos. Nu e vorba doar de impertinența, neghiobia și superficialitatea reprezentanților lumii bine, ci și de ticăloșia criminală a unui întreg sistem, Posesorul unei mașini e reținut în spatele frontului în mod automat. Condamnații bușbuie în haos, ordinele se contrazic, artileria românească dezlănțuie un foc nimicitor asupra propriilor sale linii. Un general își anunță inspecția, cerând să-i se pregătească înainte de masă două ouă fierte. Dacă nu se pot găsi absolut proaspete, mai bine să se renunțe. Dar prânzul frugal devine un chef în toată legea cuvânat, păstrăv și șampanie mumveri, drai, căci numai de asta bea. Cheltuielile banchetului sunt scoase de la ordinar, adică din rația trupei. Atmosfera adevărată a războiului, Camil Petrescu o evocase încă în versurile grupate sub titlul Ciclul morții, 1923. Aici, tonul sec, aparent calm, Impasibil, inclus de lovinescu în formula poeziei de notație, contrasta cu grozevia faptelor prezentate. Camil Petrescu fixa cadrul experienței acesteia teribile cu starea de spirit mărturisită în articolele pe tema războiului din săptămâna muncii intelectuale. În timp ce oamenii de rând mestecau pământul înghețat al munților cu sângele lor, Iașul cu strada Lăpușneanu oferă cele mai rușinoase spectacole, Desfrâul e fără reținere, întreținut din rechiziții, din depozitele armatei, nutrită cu mazăre cu gărgăițe, iar femeile se îmbracă cu fantezie din postavul soldaților lăsați goi toată iarna pe dealurile patriei. În iarna grozavă de 1917, cine a fost pe frontul românesc din decembrie până în martie, nu va uita niciodată desnădăjduita mizerie în care se găseau regimentele românești, în așa zisele tranșee. Versurile din ciclul morții înregistrau astfel absurditatea tragică în care războiul imperialist îi azvârle pe combatanți. Soldații mărșăluiesc în neștire, sleiți, cu o mască groasă catifelată de funingine, de praf și sudoare pe față. Nu știm nici unde mergem, nici unde ne găsim. Alătura de fiecare dintre noi, la dreapta sau la stânga, în față sau în spate... Sunt alții de care ne lovim mergând când ranița alăturea se abate. Marș greu. Moartea printr-un contact permanent îmbibă ca un abur trupurile și își asigură cu încetul o stăpânire de nedisputat asupra coloanei. Un alt semnal. Noi trebuie și iar pornim. Câțiva nu pot să se mai scoale. Zadarnic ofițerile dau târcoale strigând la ei. lis ochi ochii albi ca scrumul ci trebuie să-i creadă. Rămân pe lângă șanțuri presărați. Caucireadă, coloana uriașă înseamnă în urmă drumul cu cadavre de soldați, sfârșiți ca scrumul. Marș greu Jurnalul de front al lui Ștefan Gheorghidiu are același caracter. Războiul e văzut prin prisma experienței directe nemijlocite. Imaginea încetățenită de o întreagă literatură eroică Scriitorul o respinge ca falsă, cu atât mai mult cu cât e vorba de un măcel sinistru la care oamenii sunt trimiși împotriva voinței lor și cu o criminală lipsă de răspundere. În fiecare pagină de pe front se citesc printre rânduri intențiile polemice ale scriitorului, care vrea să veștejească cu forța autenticității unor fapte trăite, literatura eroică și efervescentă ca sifonul, cu un rictus amar, Autorul își bate joc de stilul cărților de citire și al cântecelor patriotice care au văzut întotdeauna, în războaie, un fel de nuntă cu șampanie, chiuituri și trompete. La atac nu se pornea cu discursuri, scrie Camil Petrescu. Soldații nu chiuiau de bucurie când primeau ordini de luptă. Literatura apologetică e o mistificare. Orgiile de sânge și foc sunt de domeniul fanteziei, Munții de cadavre n-au existat, tranșia faimoasă a baionetelor de la Verdun n-a existat. Nu curg râuri de sânge la război, nu sunt atacuri de baionetă. Citiți exact. Nu există. N-au existat niciodată în decursul istoriei încăierări de baionetă. Romancierul, în loc să înfățișeze atacuri vijelioase, transcrie discuții insipide între ofițeri la popotă, schimburi de rețete culinare pentru a fi trimise acasă, dialoguri tragicomice cu un țigan necăjit și bătrân rătăcit, nu se știe cum în tranșuie, istorisește prânzuri neterminate cu mâncăruri de birt, consemnează bucuria capturării a două cu telemea. Reține imaginea coloanelor, târându-se în beznă și a oamenilor cu trupuri de găină moi, marșurile ca după mort, un incident la un pod minat peste care nimeni nu vrea să treacă, panica unui batalion la apariția primei rachete. Actele clasice de eroism capătă în atmosfera de haos și teamă, de forfotă înnebunită, o întorsătură grotească blocotenentul care merge dând andăratelea cu sabia scoasă la șapte pași în fața oamenilor, pare un șef de muzică militară la defilare. Un ofițer prinde de gât alt ofițer cu un gest cutezător și strigă. Prizonier! Prizonier! Oratorul care se apucă să țină un discurs în flăcărea trupei este privit cu milă și curiozitate ca un bolnav mental. Eroul pornit în recunoaștere petrece noaptea cu doi soldați culcați peste el ca să nu moară înghețat. Nimic nu justifică eleanul cu care oficialitățile vorbesc despre vitejiile bravei noastre armate. Pe tot frontul domnește o atmosferă deprimantă de mizerie psihică și morală. Animale și oameni încolonați la întâmplare rătăcesc nopți de rândul cu ghetele sparte prin noroaie ca niște călători atacați de lupi. Oamenii au fețele paralizate ca niște bolnavi în agonie. Sunt sleiți de oboseală, de foame, de frig. Combatanții se trezesc prinși într-un vălmășag absurd. Comandanții nu știu ce să facă. Ordinele venite de la Marele Stat Major se bat cap în cap Soldații largă la întâmplare, unii au curajul disperării, alții mor de frică, se ascund, ofițerii îi trag de picioare afară din adăposturi. Totul se împletește cu reflexii neașteptate, de o mare autenticitate, surprinse pe viu. Animalii cu oamenii se strâng unii lângă alții, iar cel de la picioarele mele are capul plin de sânge, nu mai e nimic omenesc în noi. Domnule sublocotenent, ne-au prăpădit. E rău, zanfire. Oamenii se închină neînterupt. Doamne, mai ca domnului măiculiță! Fugim, căci e tot una de stai pe loc. Problema asta, dacă să te oprești lângă un smârc de iarbă sau lângă un mușuroi de pământ, e ca de la începutul lumii. Fugim, deci, la întâmplare. Nădăjduim să ajungem la râpă. Dar acum au cu noi parcă alt sistem. Dacă stăm culcați... Salvele se răresc și ele, pândind în clipa în care fugim însă, vin după noi ca pietrele, prăbușind tot vulcanic. Nepăsarea conducătorilor, inconștiența lor interesată și criminală, lipsa de entuziasm a soldaților trimiși să se bată fără să știe pentru ce, de bandada, mizeria și grozăviile de pe front, toate denunță caracterul imperialist, nedrept al războiului. Ca și în poezii, Camil Petrescu nu depășește în roman un anumit defetism, care, așa cum aflăm din patul lui Procus, îl va duce până la urmă pe Gheorghidiu Diu în fața curții marțiale. Avem de-a face aici cu un fel de trezire incompletă. Sentimentul că e absurd să particip la un asemenea masacru stupid, nu se aliază și cu descoperirea căii cele mai sigure de a-i pune capăt. Protestul se ridică doar până la refuzul descurajant de a mai lupta.